Гроза. Вітер примусив дерева впасти навколішки. Злива перерахувала листя, перетворила озеро на зім'ятий аркуш сірого паперу. Близькавка розчахнула небо навпіл, гострим жалом вп'ялася в землю, стала кривавим деревом з неіснуючого саду, стала тремтячою рукою жебрака, що просить у Господа милостиню. Громом гарьютьі ту двері. Блискавкою телеграма. Померла мама.